A HÜSSÉGESKÜ, MEG A HAMIS ESKÜ Királynak fia nem térdelhet grófnak fia elő. Ezt a formulát egy 16 esztendős uralkodó teljesen egyedül találta ki, aztán rákényszerítette tanácsadóira, hogy azok rákényszerítsék a francia jogtudósokra. Nézze, eminenciás uram, mondotta a fiatal harmadik Edvárt, Orleton püspöknek, amikor megérkezett Amienbe. Tisztelendőséged annak bizonyítására járt itt a múlt évben, hogy több jogom van a francia trónhoz, mint Valois unoka fivéremnek. Most pedig beleegyezne, hogy földre boruljak előtte. Talán, mert gyermekkorában szenvedett, amikor az apjának gyengeségéből és határozatlanságából fakadó zűrzavarokat látta. Harmadik Edvárt az első adandó alkalommal, amikor a saját erejére volt utalva, úgy akarta, hogy térjenek vissza a tiszta és világos irányelvekhez. És az Amienben töltött hat nap alatt ismét szóvá tett minden. De Lord Mortimer nagyon ragaszkodik a békéhez Franciaországgal, jegyezte meg John Maltravers. Milord, szakította félbe Edvár. Azt hiszem, kegyelmed azért van itt, hogy vigyázzon rá, és nem azért, hogy irányítson. Rosszul leplezett ellenszembe viseltetett a megnyúlt arcú báró irán, aki második Edvard börtönőre is kétségtelenül, a gyilkosa is volt. Az a tény, hogy el kellett viselnie travers felügyeletét, sőt, Pontosabb kifejezéssel élve a kémkedését nagyon elkedvtelenítette az ifjú uralkodók. Lord Mortimer nekünk nagy barátunk, folytatta harmadik Edward, de nem király, és nem ő fogja letenni a küld. Én Lancaster grófiától, a régens tanács elnökétől, az egyetlentől, aki nevemben határozatokat hozhat, Távozásom előtt nem olyan útba igazítást kaptam, hogy válogatás nélkül bármilyen hűséges külletételére vállalkozzam. Nem fogom feltétel nélküli hűségre kötelezni magam. Lincoln püspöke, Henry Börges, Anglia kancellárja ugyancsak Mortimer pártjához tartozott, de kevésbé volt elkötelezettje Mortimernek, mint Maltravers. És a ragyogóbb elmélyű lévén, a felmerült problémák ellenére is, csak helyeselni tudta az ifjú király amatörekvését, hogy megvédje méltóságát, és ezzel egy időben királyságának érdekeit is. Mert a feltétel nélküli hűségeskű nem csak arra kötelezte a vazallust, hogy fegyverzett és korona nélkül jelenjék meg a hűbérura előtt. A állva elmondott hűségesküben az is benne foglaltatott, hogy a vazallós elsődleges kötelessége révén hűbér urának katonájává válik. Ez a vazallós elsőrendű kötelessége, hangsúlyozta Edward. Így hát, lordjaim, megeshet, hogy mi példának okáért éppen Kóciában hadakozunk, amikor a francia király háborúba keveredik Flandriával, Lombardiával vagy más országgal. Mint katonáját bármikor hadba szólíthat, és akkor nekem mindent ott kell hagynom, hogy csatlakozzam hozzá, mert ha nem teszem, jogában áll elkobozni hercegségemet. pedig ez lehetetlen. A kísérethez tartozó egyik báró, Lord Montagu, mélységes csodálattal viseltedett uralkodója iránt aki így korai éret bölcsességgel és nem kevésbé korai erejjel rendelkezik. Montagu 28 éves volt. Úgy vélem, jó királyunk lesz, hirdette mindenfelé. Örülök, hogy szolgálhatom. Ettől kezdve mindig harmadik Edvárt közelében látták. Támogatta és tanácsaival segítette az ifjú királyt. Végül is a tizenhat esztendős király diadalmaskodott. Való fülöp tanácsosai is békére törekedtek, de főképp arra, hogy véget érjenek a viták. Hát nem az a lényeg, hogy Anglia királya Franciaországba jön? Elvégre nem azért csődítették össze a királyságot és fél Európát, hogy a találkozás kudarccal végződjék. Ám legyen! Tegyen egyszerű hűségesküt, mondotta a hatodik fülöp a kancellárjának, Mintha csak egy tánclépésről, vagy a lovagi tornára való bevonulás egyik részletéről lett volna szó. Igazat adok neki, az ő helyében nyilván magam is így cselekednék. Ezért lépkedhetett most harmadik Edvárt karddal az oldalán a székesegyházban, amelynek még a mellék is zsúfolásig megtöltötték a nagyura. Oroszlánokkal himzett palástja hosszú redőkben omlott leválláról. Szőkeszen pilláját lesütötte koronája alatt. A felindulás még sápadtabbá tette, amúgy is fehér arcát. Roppant fiatalsága még kirívóbnak tűnt a súlyos tészek alatt. Egy pillanatra valamennyi jelenlévő asszony gyöngétségtől kicsorduló szívvel szerelemre loppant iránta. Edwardot két püspök és tíz báró kísérte. Franciaország királya liliomokkal himzett palástban ül a templom kórusán. Kicsi magasabban, mint a többi király, királyné és uralkodó herceg, akiknek koronája valóságos piramist alkotott körülötte. Hatodik fülöp felségesen és előzékenyen emelkedett fel, hogy vazallusát fogadja, aki tőle három lépésnyire megállt. A festett üvegablakon átbetűző napnak egy széles sávja, mint egy égi kart érintette a két király. A kamarás, Milléde de Noé úr, a parlament és a számvevőszék magisztere előlépett a perek és viselők sorából, és a két uralkodó között helyezkedett el. Ez a hatvanas éveiben járó, komoly arcú férfiú szemmel láthatóan egy cseppet sem illetődött meg, sem feladatától, sem pedig díszruhájától. Erélyes és nagyon higgadt hangon szólált meg. Sőr Edvárd, királyurunk és hatalmas nagyurunk nem azon dologért szándékozik itt fogadni felségedet, amelyeket Gászkonyban és Ágennéban birtokol és birtokolnia kell, mint ahogy birtokolta és birtokolnia kellett azokat negyedik Károly királynak, mert azok a dolgok nem foglaltatnak benne a hűségeküben. Ekkor Henry Börges Edward kancellárja lépett elő, és mint Millé Noé megfelelője, így válaszolt. Szörfülök, urunk és nagyurunk, Anglia királya, vagy bárki más az ő nevében, és általán nem szándékozik lemondani semmiféle jogról, amelyet birtokolnia kell, Gályán hercegségben és összes tartozékaiban és elvárja, hogy Franciaország királya a hűséges alapján semmiféle új jogot ne szerezzen. Ezek voltak azok a kellőképpen kétértelmű és megalkuvó kifejezések, amelyekben végül is megegyeztek. Semmit nem határoztak meg pontosan, tehát semmit nem rendeztek. Minden szó egy-egy burkolt hátsó gondolatot tartalmazott. Francia részről így akarták kifejezésre juttatni, hogy a határvidékeken elterülő birtokok, amelyeket az előző uralom alatt a sár de valóá vezette hadjáratalkalmával foglaltak el, továbbra is közvetlenül a francia koronához fognak tartozni. Mindez csupán a fennálló tények megerősítése volt. Anglia részéről a bárki más az ő nevében és általa kifejezés célzás volt a király kikkorúságára és a régens tanács létezésére. De az általa vonatkozhatott egy jövőbeli Gajeni királybíró, vagy bármely más királyi helytartó hatás körére. A semmiféle új jogot kifejezés az eddig szerzett jogok elismerését jelentette, Beleértve az 1327 évi szerződés. De ezt sem mondták ki határozottan. Ezeket a kijelentéseket, mint általában a világ kezdete óta létrejött, és minden nemzet között létező békeszerződét, vagy szövetségkötést is, teljes mértékben a kormányok jó vagy rossz akaratának megnyilvánulásától függően fogják alkalmazni. A két egymás felé fordult uralkodó jelenléte arról tanúskodott, hogy harmonikusan, jó egyetértésben óhajtanak élni. Börges kancellár kigöngyölt egy pergamentekercset, amelyről Anglia pecsétje függött, és a vazallos nevében felolvasta a szöveget. Ször, én felséget hűbéres lettem, Gáján hercegségének és tartozékainak révén, és kijelentem, hogy mint Gáján hercege és Franciaország perje, mindezeket felségettől kaptam. A felséget elődei és az én elődeim között létrejött békeszerződések szerint. És az szerint, hogy mi és őseink, Anglia királyai és Gáján hercegei, Mit tettünk ezért a hercegségért, valamint felséged őseiért, Franciaország királyaiért. A püspök most átnyújtotta Miléd Noénak az imént felolvasott írást, amelynek szövegét erősen megkurtították, mert hiányzott belőle a feltétel nélküli hűséges küre vonatkozó rész. És Miléde Noé eképpen válaszolt: Ször! Felséget Franciaország királyának az én uramnak hűbérese lett, Gályán hercegségért és tartozékaiért, és elismeri, hogy mint Gályán hercege és Franciaország perje mindezeket tőle kapta. Az ő elei a Francia királyok, és felséger elei között létrejött békeszerződésekben foglaltak szerint. Továbbá az szerint, amit felséget és felséget ősei, Anglia királyai és Kajen hercegei tettek, ugyanezen hercegségért, valamint urunk őseiért, francia ország királyaiért. Az elhangzottak bőséges anyagot szolgáltathatnak egy peres eljáráshoz, azon a napon, amikor majd a két ország között megszűnik az egyetértés. Ekkor harmadik Edvárd szólalt meg. Így igaz. Milé de Naé e szavakkal erősítette meg: Királyorunk, fogadja felségedet, nem tiltakozik az imént mondottak ellen, és megjegyzi e szavakat. Edvárt megtette a Hübér urától elválasztó három lépést, kesztyűjét lehúzta és utatta Lord Montague-nak, majd mindkét finom fehér kezét a francia király széles tenyerébe fektette. A két király ezután szájon csókolta egymást. Ekkor mindenki láthatta, hogy hatodik fülöpnek nem is kellett olyan mélyen lehajolnia, hogy elérje ifjú rokonának arcát. Kettőjük között a különbség, főképp a testességben nyilvánult meg. A még növő félben lévő angol király nyilván ugyancsak magas termetű lesz. A legmagasabb toronyban ismét megkondultak a harangok, és mindenkit nyugalom töltött el. Perrek és méltóságok elégedetten bólogatva néztek egymásra. János, Csehország királya mellén elterülő szép gesztenye színű szakállával nemesen álmodozó pózban üldöge. A két hajnao fivér összemosolygott az angol nagyurakkal. Valóban jó dolgot hajtottak végre. Miért kell viszálykodni, haragudni, fenyegetőzni, panaszra járulni a parlamentek elé, elkobozni a hűbérbirtokokat, megostromolni a városokat, dühötten belekedni, fecsérelni az aranyat, a lovagok erejét és vérét. Amikor egy kevés jó akarattal, ha mindenki tesz egy kevés engedményt, Oly jól meg lehet egyezni. Anglia királya helyet foglalta, számára odakészített, és a francia királynál valamivel alacsonyabb trónon. Már csak a misét kellett meghallgatni. De hatodik fülöp, mintha még várt volna valamire. Fejét perjei felé fordította, és tekintetével Robert D'Artoát kereste, akinek koronája kimagaslotta többi közül. Robert szeme félig lezárul. Habár a székes jótékony hűvösség terjengett, vörös kesztyűjével a halántékán verítéket törölgette. De szíve sebesebben vert a szokottnál, és nem vette észre, hogy az átizzadt vörös kesztyű érintése nyomán, az arcán, mintha egy vércsík húzódott volna. Hirtelen felpattant a kórus ülésről elszánta magát. Ször, kiáltotta a Fülöp trónja elé állva, minthogy itt felséged minden vazallusa összegyűlt. Milé de Nai és börges püspök néhány perccel előbb éles, erős hangon beszélt, szavaikat az egész épületben hallhatták. De most, hogy Robert kinyitotta a száját, úgy tűnt, mintha az imént csak madárkák csicseregtek volna s mint hogy felséged minnyájunk számára köteles igazságot szolgáltatni, folytatta, elég tételt kérni jöttem felséged elé. Bömon, nagy uram, rokonom, kinek a részéről értem méltánytalanság? kérdezte szigorúan hatodik Fülöp. Felséged vazalusa, Burgundi maó részéről ért méltánytalanság, mert ő jogtalanul ármány és hitszegés révén birtokolja, Ártoá grófság címeit és javait, amelyek atyáim jogán engem illettek volna. Ekkor egy csak nem ugyanolyan erős hang harsant fel. Nos, ennek előbb-utóbb be kellett következnie. Máhud Ártoá kiáltotta ezt. A jelenlévők soraiban némi meglepet mozgolódást támadt, de senki nem döbbent meg különösképpen. Robert csak azt tette, amit Flandria grófja cselekedett a koronázás napján. Úgy tűnt, hogy ez már szokássá válik. Valamely önmagát sértetnek érző per egy ilyen ünnepi alkalommal nyilvánítja kis sérelmeit, és szemben láthatóan a király előzetes hozzájárulásával. Eudé burgundia hercege kérdőn tekintett nővérére, a francia királynéra aki hasonló pillantással és nyitott kezének mozdulatával jelezte, hogy nem lévén érte fülve semmiről. Ő csodálkozik a leginkább. Jogainak igazolására bemutathat el rokonom okiratokat vagy tanúbizonyságokat? Folytatta a kérdezé fülöb. Bemutathatok, felelte Szilárdan Robert. Ezt nem teheti meg, hazudik. Kiáltotta Mao, aki szintén otthagyta a kórust és a király elé, unoka öccse mellé á. Mennyire hasonlított egymáshoz Robert és Mao, amikor egyforma koronájuk és palástjuk alatt, egyazon, dühtől forró vérük, bikanyakukba tolul. Mao is a francia perek aranymarkolatú, hosszú kardját kötötte, harcias, óriás derekára. Anyai és fia sem mutathatta volna rokonboltának nagyobb valószínűségét. Tehát néném tagadja, hogy nemes atyám, Filip D'Artoá, házassági szerződése, mint elsőszülött fiút, engem jelölt ki Artoá örököséül, és hogy apám halála után kegyelmet kihasználva gyermekségemet megfosztott tőle. Minden szavát tagadom, gonosz öcsém. Kegyelmet el akarja rabolni a becsületen. Tagadja-e, hogy létezett házassági szerződés? Tagadom, bömbölte Mao. Rosszalló moraj fel mindenfelől, és tisztán hallatszott Bovill öreg rófjának, szépfülő egykori marásának megbotránkozott. Ó, kiáltása! Habár senki sem ismerhette úgy, mint Bovill, Klemencia királyné magzatának kurátora, az utószülött első János világra jöttekor, máó elszántságát a hazugságban és vakmerőségét a bűnben, mégis mindenki számára nyilvánvalónak tűnt, hogy a grofnő a szembeszökő igazságot tagadja. Egy artoáfi, egy lilion virágos herceg és egy bretany leány nem léphetett Frigyre, a korabeli perrek és a király által aláírt szerződés nélkül. Jean de Bretagne ezt az észrevételt azonnal közölte is szomszédaival. Mau ez egyszer túllőtt a célon. Azt még csak elnézték neki, hogy folytatta mindazt, ami fivére korai halála után kedvezőnek bizonyult számára. Mint ahogy két peres során tól ősi lyuk szokását hozta fel kifogásként, de a házassági szerződés létezését nem tagadhatja le. Ezzel minden gyanakvást megerősített, és mindenek előtt azt, hogy az okiratokat ő tüntette el. Hatodik Fülöp, amilyen püspökéhez fordult. Szíveskedjék eminenciás uram, elénk hozni a Szent Evangéliumot, és felmutatnia a panaszosnak. Rövid szünet után hozzáfűzte, valamint a bepanaszoltnak. Midőn ez megtörtént, folytatta. Hajlandók-e rokonain, mind az egyik, mind a másik, állításukat a hit legszentebb evangéliumára tett esküvel megerősíteni előttünk, hűbérulú, királyi rokonaik és az itt összegyúlt perrek elő. Fülöp ez alkalommal valóban fenségesen viselkedett. Fia, a tízesendős kis János herceg elkerekült szemmel, kicétott szájjal, határtalan csodálattal bámulta. De a francia királyné Sánta Johanna szája körül gonosz, kegyetlen ránc rajzolódott ki, és újjai remektek. Mao Sovány Szikár leányának, az özvegy Johannának, hosszú fülök feleségének arca, épp oly fehérré vált, mint özvegyi ruhája. És Mao unokája, burgundia fiatal hercegasszonya, csak úgy, mint férje Eudé herceg, hasonlóképp elsápad. Minnyájukon látszott, hogy legszívesebben Máóhoz rohannának, és megakadályoznák az eskütétel. A fejek néma csendben hajoltak előbbre. Hajlandó vagyok, kiáltotta egyszerre Máó és Robert. Húzzák le a kesztyűjüket, figyelmeztette őket, ámilyen püspöke. Máó zöld kesztyűt viselt, aminek színe megfestette hőségtől izzadó kezét. Így a szent könyv fölé kinyúló két hatalmas kéz egyike vörös volt, akár a vér, a másik pedig zöld, mint az ebbe. – Esküszöm! – jelentette ki Robert, – hogy ártó grófság az enyém, s hogy jogaimat és igényeimet iratokkal és tanúvallomásokkal fogom bizonyítani. – Szép öcsém! – kiáltotta Mao. Megmer esküdni rá, hogy ezeket az iratokat valaha is látta, vagy bírta? A két pár szürke szem tekintete kihívóan mélyet egymásba. A két arc, a makacsul előretolt, zsírpárnás, szegletes áll csak nem összeér. Nyomorul, gondolta Robert, így hát te loptad el a leveleket és mert ilyen körülmények közepette eltökéltnek kellett mutatkoznia, nyíltan válaszolt. Igen, megesküszöm rá, de kegyelmet szép néném megmeresküdni, hogy ezek a levelek nem léteztek, hogy azokat soha nem látta és nem tartotta a kezében. Esküdt teszek rá, felelte ugyanolyan elszántan Mao, és ő is gyűlölködve nézte Robert. Valójában... Egyiknek sem sikerült a másik fölé kerekedni. A mérleg nyelve mozdulatlan maradt, mindkét selpenyőjén annak a hamis eskünek a súlyával, amelyet mind az egyik, mind a másik kénytelen volt kimondani. Már holnap kinevezzük a biztosokat, akik vizsgálatot folytatnak, és majd megindokolják döntésemet. Aki hazudott, azt Isten megbünteti. Aki igazat mondott, azt visszahelyezem jogaiba, hirdette fülött, és intette a püspöknek, hogy vigye el az evangéliumot. Isten nem köteles közvetlenül beavatkozni és megbüntetni a hamis eskünt. Az ég néma maradhat. A gonosz lelkek önmagukban hordják, balsorsuk magvá.